Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Miller übernimmt Nienburger Bundeswehrstandort, Nienburger Rat tagt und Verunreinigung der Realschule Maglohe. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen.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 Nach fast vier Jahren wird es am Nienburger Bundeswehrstandort in Langdamm einen Führungswechsel geben. Heute wird Oberst Wolfgang Paulig sein Amt offiziell an Nachfolger Oberst Joachim Miller übergeben. Miller hat in München studiert, war viele Jahre als Gebirgsartillerist eingesetzt und auch in den Führungsministerien in Bonn und Berlin tätig. Fokus in den nächsten Jahren lege auf der Standortsicherung, so Miller. Ich denke, eine der Herausforderungen wird sein, das Zentrum hier am Standort Nienburg zu sichern, aufzupassen, dass wir nicht bei der Weiterentwicklung und dem Wandel der Bundeswehr zerrieben werden, sondern dass wir eigene Standbeine unterschiedlicher Art, nämlich einmal was Lehre und Ausbildung angeht, im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit und zum anderen internationale Kooperationen, uns multinationale aufstellen, um uns damit auch zukunftssicher und zukunftsweisend entsprechend auszurechnen. Am Wochenende besprühten bislang Unbekannte eine Fassade an der Turnhalle der Realschule Maglohe. Zur Erkenntnis der Schriftzug Los Bandidos und ein eingekreister Totenkopf. Nach erfolglosen Versuchen, die Schmierereien zu entfernen, muss jetzt eine Spezialfirma mit der Reinigung beauftragt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ein Betrag, den nun die Allgemeinheit und damit der Steuerzahler aufbringen muss. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.